Beraz, arrantxa larizgoitia dugu telefonoaren beste motorrean keixo, garrantza arratzalde hon? Arrastio nahitor, zer moduz? Beraz, e, bueno, Kolombiako bake prozesuari buruzitzen godu dugu, izan ere mm -hmm. zuek, hor emisio beaketa edo behatze emisio batean parte hartu duzue, e, lehenik eta behin aldigozu, pixkaban labur bilduz zer den zehazki egindu zuen lana mundu bat Gobernuzkanpoko erakundetik? Emisionetan konkretu kiestan? Bai, hori da. Misioetan, bai. Tan, bai, ba, bueno, eh da, eh bueno, mundu baia badara eh badara matcha Colombiaan ba urte asko lanean, eh 1991garren urtetik, e, da handikona, ba, bueno, eh erakunde asko gasin dogulan da, bueno, badaki zue, ba, oingo eh e, momentuan Kolumbia ba, gauze momentu oso garrantzitsu baten ba prozesua dagoelako sinatu zelak hori eh bakaitzarmena da guk nei gendun ikusi urte batera osea hori sinatuta urte batera ia zelan eh basegoen egoera eh zer bere, momentuan itsaen zen maitzarmen ba, oso er, eredu moduko bat es eh? mundurako e, aspektu askotan baina gero nei gendun ikusi segertatzen zen ja e, ba hori e, lurreratzen ero bueno hori e, ba errial de desberriñetara eramaterakoan da jentiaren bizitzara eramaterakoan hori ba zelan zelan garatuzan ez uh -huh. da hoe egin egin ikusi hori urte batera zer gertatu san horretarako egin beste erakunde lagun bate gazpebei gaz, gaz eta ba, misio aguantola antolatu begon ginen ba pentsetan dut 10 egun e, Kolombian e, perto da desberriña ke mundu batek atvei erakundekoak baina baita ere beste arlotan E, e, misiorekin eh misuerekin zer ikus ez sostenarlo tan prozesu eta genero arloan eta esperientzia duten pertsonaia beena igenduun esartu hor misioan, ez? Ba, horregaitik etorri be bai, ba, adibidez Garbiñe Biurrun, Xavier Mas Llorens, eh Pedro Rojo, bueno, ba, pertsonaia desberdin, eh artean, ba, hori ba, analisi bat egiteko eta ikusteko bazelan dagoen bake prozesua urte batera, ez? Hitzarmenetiko urte batera. Esango dugu baita ere herrialde ezberdinan eh izan seinatela, esko ne zure linea bisitatu zen utuztela, bueno, artean ba, bo, Bogota, Bonaventura, del Cauca, bueno, pizka pe, bat e, leku esberreitan izan seiniaten. Bai, eh bueno, eh, en egin dituenez, es, ba esango zutia E, Nariño, oza sea, departamentu, eh, departamentu da de direz, Nariño, e, Kauka, Baila del Kauka, Txoko, eta gero ba Bogota, ez? Ah, eta Antioquia bebai, e, bajo, bajo atrato. Orduan, horre gu, leku guztiak e, bizitatu nahi genituen ez, ba orduan zan, em, egin gendu nahi zen zen, bit taldexo egin, da? Orduan, talde batekin zuen e, nari, e, Nariñon Tumako bizitatu iria... Gero guntzin bajo atrato, hori da Antioquian eta Bogotan. Eta beste taldea ingendun, e, Kali, parkatu Buenabentura, Kipdo, eta Bogotan elkartu ginen guztia, bai? Horrek e, iriak edo, bueno, bai honek esan dakoak, Tomako, Buenabentura, eta bizitatu e, ginitun, eta baita ere... E zunes de Islanda e, Barkatu, e, espacios territoriales de capacitación reincorporación. Iren, e reincorporación, o resiren farkak e itxarmeña sinatu zuenean le lengokopausua san, ba guerrillero ero bai egustiak horrek e, espacios horretan e, e, biltzea, e, ezta? Egiteko ba hori dejación de armas eta le lengokopausua kemotrasduaen bisitatuko genituen e, bai talde bate bai besteak, holako e, bi espacio territorial. Hori aipatu gar nizun, eragi jasberdineken bildu zinetela ere bai, komunitate indegenekin, ekazaria, mugimendu sozialak, komunitate afrokolombiarra, politikariak, diplomatikoak, eta haipatu bezala baitare, farkeko garrilariak e, bereiekin baitare izan zineten. <giraturen> <giraturen> bai, e, nahi genuena izen e, zan ba hori, alik eta, bueno, denporak itxigen okanez, baina hori denporak itxen alik eta ikuspuntu <coughs> gehien batzea, bai? E, ba, alde guztetako ikuspuntuak, e, itzarmen hazinatun e, zuten e, aldebiak, e, baina baita ere, ba, hori komunitateak, e, nekazariak, afrokolombianoak, indigenak, emakumen elkarteak, e, gero bebai, Estatu Mailako Instituzioa, bait, bueno, Estatu mailakoak Departamentu Mailakoa, eta baita ere, herri e, mailakoak ez da, orduan, ba, hoxe, gauza zen, hori... E, ean istasuna izatek uspuntu desberdinak, ba, uh -huh. valorazio da analizio bat egiteko. Aipatu izan duzu behin baino gehiagotan eh, bueno, ba, esperientzia honen ondotik, eh, zuen ustez, eh, bueno, ba, movimentu sozialek hartun handia izan du dela baitare Kolombiako bakeakordioan, ez da? Bai, e, bueno, lehen ezan bezala, ba, keokordio izen da, bueno, prozesua bere ez neko, e, e, ba, ere dutxat, ez hartu daiteke. Ba, beti dauz ze, e, zer hobetu, e, baina, ba, kontutan da oinarte gondizien beste bako e, prozesu batzuk, e, ba, hau ba, nahi ba, kondo joan zan e, horren aldetik, ez ba, beti da gozorre bi aldeak, e, prozesu ere gondizien ez, ba, far, alde batetik eta gobernoa bestetik, baina, e... e e aukeraman zan eh erakunde parte hartzeko eta baita ere eh biktimak, ezta, eh konflikturen biktimak izan dakoak eta zentsuretan gainera biktima oso ezberdinak, e, ba emakumeak hori, eh minorias etnikas eh zaten dutenak, indigenak eta afrokolombianoak, e, kolektibo LGBTI, LGBT, bueno, egon ziren ba hori, e, ba, biktima desberdinak e, eta hori, eh ba, E, sexu bortzaketa izan dutenak euriz e, e, e, landa, ba, O sea, bai, de biktima e, desberdina, o sea, komunitate aldeti, baina baita ere, e, acto violentoan aldetik, ez dakit zelan bai. ezan, eh? Bai, bai, bai. So, kiteko bai, bai, orikus funda zer e, o sea, ze horreke impactu desberdina ditu, ba, bortzaketa bat eiz e, jasan izatea, edo desplazamiento bat, edo bai. eraile izatea, edo, bueno, dan adalakoa, eh? Hori da, e, bueno, eh, aipatu, jo, aipatu zo, marregun izan zenetela bertan, e, gotxi gora bera, eta, bueno, hor, e, misio honetan baita ere, e, bueno, iru ika, ikergai, eh, nagozi izan zen dituzten, aipatu dituzu mm -hmm. segurtasun bermeak, e, baina baita ere, bestelako gai batzuk ikertu zen dituzten, ez da? Mm -hmm. Eh, bueno, batez de bai segurtasun, eh, ba ori, eh? Sori Arloa, eh, gero be bai eh, farken, eh, eh, bueno, bai, egoera selan da goe, no? Oria, bai. Partiu polituko da, baña selan orain be bai, como sa, reintegración económica, social, teoría, beste puntu bat, eh, akordioena, gero bai bai partai politikoa, eta bueno, guzti hori e, genero perspektiba bategas, ezta? Bai. Esango dugu, bueno, segurtasun bermena arloari e, dagokionez, eh mm -hmm. nese ta bueno, akordi batera iritsi e, Kolombiako gobernuak FARC e, gerrilarekin, eh mm hala -hmm. ere, sanbarra dugu 25 e, gerrilari hoy hil e, izan dituztela Orain arte, mm -hmm. e, eta oraindik, bueno, ba eta indarkeria baitare erar, ba, erakunde paramilitarren aldetik existitzen da, ez da. Mm -hmm. Bai, e, segurtasun, arloa, ar, oza, segurtasun aldetik sok eskatu te gauz, eh ez bakarrik farkeko ekidak izandakoak, litustedo euren familiak, baizik eta eh liderrak, esta eta giza gizaskubia defenatzen dituzten pertsona batez ere. Hore, bueno, batez ere, ez du esan nahi ez batez bestea ondo dagoenik ez, baina hor ikusten duguna da azkenean ez dute nahizten da e, e, fark partaitza politiko izatea, baina baita ere ez dute nahizten da e, komunitateak eta biktimak izan dakoa bebaik partaitza hori e, izatea. Orduan E, ba, ke, Kezkagarria da ikustea, ba, azkenean ez azkenean, hori demokrazia ezin izan dela e, Sakon du edo onditu, ez? Ez bakarrik farken alde gaitik, baizeketa komunitaten alde gaitik Eta biktimen alden, alde dati bai ez? Uhum, hori da, eh? biktimen akordialen ertingunean, e, jartzeko onlanean Baitare izan zarete, egia justizia, reparazia eta ez errepikatzeko behermeak ba, dituen sistema osoa e, aldarrik atzen. Esango dugu, bueno, ba, e, hain zuzen ere, proiektu hau baita gipuzkoako foru aldundiak e, eta gizta eskubiten zailiak, baita <hum> donostiako udaletxeak, e, bueno, ba, bestu dutela. <hum> <hum> bai, da gainera, bueno, ba gauzein izan da misoia amaituta gero e, ba, txoste matekin duguna eta txosten hori e, lekudez desberdinetan orkestu dugula ba? I, bai hori da bai ideia ezta e, zelan e, bueno, handagoen egoera apurtxu bat zabaltzea, orduan jenteak ezagutzea e, azien esan dudan moduan e, prozesua eredutza atartu izutelako baina gero orduan e, orain zer gertatzen den ez dagoelako ainarki eta jenteak ez duelako ezagutzen, orduan guretzako ba, funtzeskoa da e, jenteak jakitea zer gertatzen ari den, ba, begiabe e bai pintzeko antze. Esta ser hori ba, ba presionazeko, gobernuari. Orduan, ba aurkeztu dogu estatutua ja Madridien E, Bartzelonan Kantabrian, e, Euskal Herrian e, Gero Europa mebai Bruselasen e, Europako Parlamentuan Eta bueno, hori ba, zen zen e, Azaroan azken egunetan Abenduko lehen gokoan, ezta? Justo e, misiotik etorrita baiabete batera Hori zen zen, ba, orkespenik edo Zai horik e, Potentena, baina horiztu gure izen e, Jarritu dugula egiten, eta orduan orain Badakidatorren hilabete mebai Balentzien orkestuko dala, eta bueno, aliketaukera gehiagoekin, ba, ubeto, ez? Eta guba, presegongo ara horrek aurkezpenak egiteko zideia batez ba, hori da, ba, gu joan ginen hori esperientzokin gendun, ikusi gendun gure begiekaz egretatzen zan, baina gure duguna da hori, ba eratzea ez, eta jenteak jakite, aliketa ginen, ba hobeto hori presio egiteko, gobe, ekonomiako gobernuari, ba ia e, itxarmenan e, e, hartutako konpromesua be ba, betetzen dizen. Mm -hmm. Arantza larizgoitiarekin itxegiten ari gara, mundu bat gobernoskan poko erakundeko bakidea, azken galdera bat, arantza, ezakite, bueno, e, bein, e, ikerketa, ez da hau eginda eta misionen ba, ba, balorazio baitare bueno, ba, jendartea kompartituta, ez dakita horren antzean baitare, etorkizunari begira, e, hildor lentatik e, lan egiten e, jarritzeko asmoa duzute mundu bat gobernoz kanpoko erakundetik. Bai, bai, bai. E, azkenean, bueno, misio hau Estatorri etorri edozin lekutik, ez, helenezanduan moduan, e, badarama txaguzia, hori, ba, hogeita piku urte Kolombian, eta ondinoan jarritzen dugu, eta gainera, ba, holako momentu baten, e, e, oso garrantzitsua da, ba, erakundak eta e, bakke prozesu apoiatzea, eta horregotea, hor duan, e, lana egonda, badago, eta jarraituko du. Eo, ba, honen konture ezan, ba, proiektu batzu ditugula hor, e, e, erakundak, e, E, bai, erakunde del hor bai. dago Sansor, e, dago erruta pacífica, dauka gus oia, o sea, indígena, nekazaria guzti horiek ba, laguntzen gabis, eh, edo eureka e, lanean gabiz. Da ideia da, ba, bueno, hor e, jarraitzea, un e, momento crítico va ba dela pentsatzen dugu, se e, ba, parentesi artean, ez? Bakea lortuta e, baliteke, ba, jentea Kolombia aztea, pentsatzeaia ez dagoela gataskarik, ez dagoela violentziarik indarkeriarik, orduan betzeten dugu momentu oso garrantzitsua dela, hori, ba, ba prozesua aurrera joateko, akordioak e, ba emateko, eta ba, ba, oix, ez? O e, momentu honetan estugu e, gure lanaitziko, klaro, alde batera. Uh -huh. Hori kompromeso edukagu e, Kolombiako herrialdarekin eta erakundeekin. Ba, oso ongi, eh? Gosti horrekin galdetzen gara, eskermila. Eh? Kurrean isata atik midesker. Siuritor.